Välkomna till första avsnittet av Retailpodden. Ett samarbete med Handelslabbet och Sir från Högskolan i Borås. Och jag sitter här med föreståndaren Malin Sundström. Välkommen! Tack så mycket. Ja, vi kan ju börja med att du kan berätta lite om vad ni sysslar med på Sir och Handelslabbet. Oj, vi gör jättemycket på Handelslabbet. Och framförallt på SIR, Swedish Institute for Innovative Retailing. Vi är en grupp forskare som har bestämt oss för att försöka utveckla innovationer och it-stöd för framtidens handel. Och det är minst sagt spännande. Ja, det låter väldigt intressant. Men ni har en del spännande samarbete med företag och också. Ja, alltså, egentligen är väl principen med allt vi gör... Att vi alltid gör det, antingen tillsammans med företag eller till nytta för företag. Det är många av oss forskare som faktiskt har tröttnat på att forska och skriva artiklar för akademin. Och där har vi artiklar som aldrig någon läser. Vi vill verkligen göra ett avtryck när vi forskar och det gör man tillsammans med företag. Det låter ju verkligen som ett nytt tänkande och det tror jag kan behövas inom akademin. Men du är också aktuell med en bok. En kollegor till mig som fick för oss idén att det är någonting som håller på att hända där ute på konsumentmarknaden. Vi började ana att människor faktiskt inte beter sig så där som vi har läst om och tror att det är när vi tittar i böcker. Vad upptäckte ni då? Alltså det som är nytt, det tycker vi själva- det är att eh, vi fattar inte köpbeslut i logiska processer. Och tänk, det har vi hållit på att lära ut. Både studenter och företag. Pratar du Kotler då, Ja, kanske? jag ska inte nämna några namn. Men den här tron att människor är rationella- och fattar logiska beslut- det ser vi i våra studier som ligger till grund för boken: att det kan vi glömma. Idag beter sig människor på ett helt annat sätt. Ja, vad har ni kommit fram till nu då? Vad, vad beter man sig liksom som är så annorlunda från hur det var för 20 år sedan kanske? Ja, alltså, vi har, sett, vi har faktiskt till och med kommit på ett par nya begrepp. Vi pratar om kvällsgooglingen. När man kommer hem från jobbet eller från skolan så dör man en stund i soffan. Man sätter fortfarande på tvn när man sitter där i soffan. Men det som är nytt det är att vi har en massa andra digitala verktyg runt omkring oss. Läsplattan sätter vi kanske i händerna på våra småbarn. Och sen sitter eh, partnern och den andra i soffan tillsammans med var sitt eh, fjärrkontroll. Och det är inte tvns fjärrkontroll. Det är livets fjärrkontroll. Nämligen mobilen. Så du menar att tvn har liksom bara blivit något slags bakgrundsbrus och det som egentligen är, är det som är i våra händer. Och det är där allting händer. Ja, riktigt så enkelt är det inte. För vi har blivit fantastiskt duktiga på att multitask också. Mm. Så vi ser lite grann på tvn. Men vi håller samtidigt på med en massa andra devices. Eh, och det är det som håller på att hända. Vi har alltså ett helt nytt... Eh, Uppvisar ett helt nytt beteende i hemmet. Och det vi säger i våran bok det är att hemmet är den nya distributionscentralen. För det är därifrån som köpsignalerna startar. Det är där vi börjar att leta efter saker som vi behöver. Och det är också hemmet till hemmet som vi vill ha eventuella produkter som vi köper. Sen är det ju faktiskt också så att det är ju inte alltid produkter som vi faktiskt strävar efter att få idag. Vi börjar gå från tingens värld till någonting annat. Tjänsterna börjar få ett mycket tydligare inslag i vårt vardagsliv och i konsumentens köpresa faktiskt. Ja det har du helt rätt i. Men om man nu tar allt det här som du har pratat om och stoppar in det till det som ni håller på med i handelslabbet. Hur märker ni att ni kan kombinera det som ni håller på med där och det som du har skrivit i den här boken? Hur kan vi liksom ta det här till butikerna och, och utveckla det? Oj, det var en svår fråga. Alltså, det som vi egentligen försöker att göra i labbet, det är att anpassa kommunikation och skapa digitala gränssnitt- som människor kunder känner sig bekväma med. Men som också då levererar ett värde till någon. Och nu lät det här jätteluddigt, jag hörde själv. Men jag kan ta ett bra ett exempel. I vårt lab så kan de produkterna som vi har... För vårt lab ser ut som en butik med produkter på hyllan. Våra okay, ja. produkter kan prata. Vad menar du då? Prata liksom... Som en robot eller? Nej, Nej. Eh, men den, de kan kommunicera via sina förpackningar till exempel. Vi taggar alltså alla våra produkter. Så vi sätter en liten radiosändare på det som vi har. Och då kan kunden på olika sätt läsa av den signalen. Antingen med hjälp av eh, en vanlig datorskärm eller med hjälp av sin egen mobil. Och kunden kan också bestämma vilken typ av information man vill ha om en produkt. Det kan ju vara så att jag till exempel har särskilda behov. Jag kan vara allergisk mot någonting och behöver ha extra information om innehållet i produkter. Då kan jag styra kommunikationen så att jag får just den informationen. Det kan ju också vara så att man har olika preferenser. Man tycker om olika saker. Då kan man direkt när man kommer in i vår butik i labbet tala om vad man är. Och då är det bara vissa produkter som kommunicerar med mig som kund. Okej, men det här låter ju lite komplicerat att märka alla sina produkter. Jag tänker, är det bara vissa branscher kanske som, som kan använda mer av det här? Livsmedel kanske inte Ja, alltså egentligen så kan jag väl tycka att kostnadsbilden idag när det gäller den teknik som vi använder är relativt låg. Så att hindren är nog mer fantasin egentligen. Jag ser nog inga begränsningar i branscher egentligen. Men man måste tänka till kring vad det är för värde i att kommunicera en produkts olika funktioner och innehåll. Så kommunikation ska vi inte ha om det inte behövs. Så svaret är nog i så fall att den bransch som säljer saker som inte behöver kommuniceras, den ska inte använda sån här teknik. Okej, okay. men när du säger att det finns eh, olika eh, produkter så måste det ju finnas olika kunder, eller hur? <laughs> ja, det är klart. Ja. Eh, det har ju alltid funnits olika kunder. Eh, och i den gamla världen, eh, med den gamla logiken, så har vi ju vant oss vid att dela in kunder enligt ganska traditionella variabler. Vi har tittat på hur gamla kunderna är, vilket kön de har, vad de arbetar med och så vidare. Men det vi nu ser i den nya världen, det handlar mycket mer om hur kompetent man är. Okej, okay, så ni vill liksom dela in det på en kompetensskala? Ja, okay. vi kallar det faktiskt för en kompetenstrappa. Okay. Och då har vi tittat på en massa, eh, en massa köpsituationer hur människor faktiskt beter sig. Och vad de använder för digitala verktyg när man då ska eh, på något sätt fatta köpbeslut. Okej, kan du beskriva lite mer ingående vad, hur den här trappan är uppbyggd och vad det finns för? Ja alltså, <laughs> egentligen är det ju bra om man läser boken, köprevolutionen. <laughs> men jättekort så är det så att eh, vi har Gunilla. Gunilla är längst ner på kompetenstrappan. Gunilla är den typiska konsumenten som tycker om att gå i fysiska butiker, känna och klämma. Hon tycker att shopping är en social aktivitet som man gör med sina vänner. Hon är inte alls där än vad gäller mobiltelefonen och att sitta och surfa på kvällarna. Men hon är egentligen drömmen för hur butikerna kanske är uppbyggda idag? Ja. ja. Det tror jag nog. Mm. Det är många guniller där ute. Men gunillerna, som sagt var, de är inte riktigt där än. Och det är väl det vi ser. För i våran kompetenstrappa så kommer Josefin upp på nästa steg. Och gunilla kan lätt bli en nosare som Josefin är. Josefin är den konsumenten som har upptäckt att man kan vara hemma eller sitta på bussen och googla. Söker aktivt efter inspiration när hon tänker handla. Men även Josefin väljer fortfarande butiken först och främst. Sen har vi ju steg nummer tre. Och där finns de här nyförälsta digitala konsumenterna. De som har fattat att e-handel och internet överhuvudtaget kan hjälpa dem att spara tid. Så de väljer nästan alltid först att titta om det går att köpa online- Innan de i så fall släpar sig mycket motvilligt till butiken. De tycker att digital handel är räddaren, frälsaren för en barnfamilj med ont om tid. All right. Men du pratar om att det finns en ytterligare mm. en. <laughs> Och det är sådana som du, Sofia. Det är de här riktiga proffsen. De som nästan från början är vana vid... Att man börjar all kunskapsökning med att googla. De är fullblodsproffs när det gäller hur man ska hitta smarta och bra erbjudanden. De handlar lika gärna online som i fysiska butiker. Men deras kompetenser vad gäller det digitala är enormt höga. De kan alltså klicka. Och zooma in och kan bedöma kvalitet bara genom att titta på en bild på en produkt. De förstår inte alls det där som Gunilla säger att man måste klämma och känna. Men, men trots det så är det ju ändå många eh, som jag upplever har samma kompetens. Som ändå gillar att klämma och känna också. Absolut, Ja, och det är det som är lite grann det nya. Att klara som då är digitalt fullblodsproffs. Hon kan väl lika gärna gå och handla i butiker. Henne kan vi hitta i second hand-miljöer eh, och var som helst. Men hon behärskar allting. Och det här är väl kanske den nya konsumenten som vi nu börjar se. träda fram tydligare och tydligare. Mm. En multitaskande, digitalt kompetent kund. Som faktiskt kan agera oavsett vilken kanal det är. Det där är utmaningen för framtidens handelsföretag. Ta hand om klara. Och det är där du menar då att det här med omnikanaler kanske kommer in. För att man är online och man vill vara i butiken. Mm. Och därför måste mm. företagen också vara det. Mm. Och tekniken går så snabbt framåt idag. Och jag då som sextitalist och inte, inte alls så modern som du är. Jag kan ju tycka att man kanske kan vara nöjd med utvecklingen som vi har idag- men de unga konsumenterna idag, eller de digitalt kompetenta, de förstår inte problemen. Om all teknik nu finns där ute och vi kan kommunicera och vi kan chatta och vi kan skicka bilder till varandra och vi kan dela med varandra då förstår de inte varför inte företagen också gör det. De förstår inte att företagen inte ens inte kan läsa deras tankar. Alltså att jag tycker att vi i Klara faktiskt hittar den första eh, utomjordiska människan. <laughs> I, i, I varje fall om vi inser hur företag tänker om kunder idag. Mm. För företag är Klara en alien. Men för oss, för dig som är ung och för mig som forskar om det här, Så tycker vi att Klara är väldigt naturligt. egentligen. Mm. Mm. Det där är en utmaning för handen. Mm. Och det är sånt som vi försöker då att visa- i vårt handelslab. Vi skriver om det. Vi skriver böcker. Bland mm. annat köprevolutionen. Mm. Men om, om det liksom är fortfarande är ett ganska outforskat område. Om man tänker alltså att det är anpassat till affärer och så. När tror du att det börjar komma ordentligt? Alltså anpassat till oss klaror? Oj. Ja alltså i mina mörkastunder så... <laughs> Så brukar jag kanske svara att det kommer att dröja jättelänge. Men om man ska vara lite mer optimistisk. Och om vi ser lite förändringar i företagsstrukturer. Så kanske det inte är så långt bort. Kanske om en fem, sex år. Men då kommer det att krävas att företagen också ser över. Vem det är som faktiskt är den tongivande. Vilka idéer är det som får råda ett företag? Vad har vi för folk som sitter i styrelser idag? För ett tag sedan pratade jag bland annat med Fabian Bengtsson på SIBA. Och han hade en bra idé när det gällde förändringsarbete. Där han menade att erfarenhet, det är bra. Det är bra att ha folk i en styrelse som har kunskaper med sig. Men om man sitter på kunskaper och inte är förändringsbenägen. Då får man inte vara i en styrelse. Och egentligen så är det väl så att vi måste lära oss att tänka nytt. Och då får man inte vara rädd för att ta steget, att kanske ibland släppa lite grann på sin erfarenhet och lyssna på riktigt unga. Kanske till och med bjuda in kunder, konsumenter att vara med i styrningsarbete i ett företag. Det skulle jag vilja se. Du, du menar liksom att, att en styrelse kanske skulle ta in någon som klarar? Ja, det Är ju är varit, varit helt otroligt, men hur tänker du med det då? Alltså, jag tror att många eh, klaror, eller eh, i min ålder, 90-talister, tar, tar, som du säger, lite för givet. Att, eh, ja men om jag kan göra så här, varför kan inte företagen göra så? Jag tror att det kan vara svårt att eh, få med sig det mm. i en styrelse. Eh, och jag tror att det kanske är mycket bättre att en styrelse får hänga med en sån som klarar. Mm. En dag och se hur, en, hur hon gör. Hur gör hon i det. alla köpbesluten? <laughs> Vilken skola det varit. Ja, revolution ja. pratar vi där. Erbjuder du dina tjänster? <laughs> ja, kanske. <laughs> ja, nej men det är riktigt spännande. Men om vi tänker... Vi har ju alltid varit väldigt påverkade av det som sker i väst. Framförallt i USA. Tror du att de kommer ligga före med allt sånt här eller... Ligger de kanske redan före? Nej. Ja, alltså det är lite svårt att svara enkelt på den frågan. Därför att USA är ju så förfärligt mycket större land och större marknad än Sverige. Alltså det vi ser är väl att Sverige är ett extremt moget land vad gäller it-teknik. Och vi har egentligen inte så många barriärer kvar. Förutom då tröga företagsledare kanske som inte anpassar sig till marknaden men mm. konsumenter idag är ju brutalt uppkopplade och mm. vana vid den typen av kommunikation och det har vi inte på samma sätt i USA mm. däremot så ser vi väl att i USA är företag mycket mycket bättre på att utveckla tjänster kring produkten man har en annan tradition kanske av att faktiskt också sälja en tjänst i kombination med en produkt- jämfört mm. med vad vi har i Sverige- där vi har blivit lite anorektiska. Mm. Jag tänker framförallt på Sephora. Mm. Eh, Sminkredjan där de går runt med iPads- och de mm. analyserar din hud- mm. med hjälp av en mm. liten kamera- och så får du produkter utvalda för just dig. Mm. Den där typen av teknik den har vi i, svenska, i svensk detaljhandel också. Jag vet att mm. Kix är långt framme där- mm. Så att, Det är lite glädjande faktiskt mm. Att vi är nog ganska långt framme Även när vi jämför oss med Stora landet i väster mm. Ja det är spännande Tankar och eh, Idéer Som vi pratar om här mm. Och det är väl det som retailpodden Kommer handla om Precis. Vi kommer också bjuda in Flertalet olika gäster mm. Malin kommer vara återkommande men vi ser fram emot spännande och innovativa tankar här mm. i Retailpodden. Mm. Så vi tackar för oss den här gången. Tack så mycket för att ni lyssnade. Så ses vi snart igen.